А пояснювати він буде так. Київ, владно-політичний, любі земляки, аж кишить корупціонерами. Практично всі, від простого дія, який торгує інформацією, до самого. Як запитають наївні джерелівці, а сам теж не може бути. Сам гірко посміхнеться Григорій. Сам Чеснігазди – то є перший лихоїмець, казнократ і хабарник. Загоріто в чим вища посада, тим густіше рильці в пушку. Беруть усі. А хто не бере, як оце я, тут Григорій має скромно опустити очі, того їдять живцем. Ось мене й від'їли. Не може бути, аби простодушні джерелівці йому не повірили, а коли вже повірять, тоді Григорій буде з них мотуздя сукати. А що? Йому би звідси, з низів і самих глибин народних не розпочати творення цілком нової, воистину демократичної, справді, національної партії. Створити широкий народний рух, озброїти його високою, але доступною ідеологією, і на Київ. Коли натхнений його Григорія Маузера ідеями народ підніметься на Заході і на Сході, на Півночі і на Півдні, і одночасно рушить на столицю, як тоді затрясеться у тваринному страху, там та наскрізь прогнила, Огидно-гламурна, тупа і бездарна так звана еліта. Нема того, щоб вони не спаскудили свою захланністю, ось і шляхетне слово еліта теж. Тоді ці нинішні вожді-зверхники, міністри-нардепи, крут'яї-олигархи будуть лизати його істинного вождя Григорія Маузера Чоботи, аби він урятував їх від народного гніву. Солодкі мрії, але не здійсненні, бо рештки невитолоченого на полях апаратних ігор гонору не дозволяли йому Григорію Маузеру ось так просто взяти і піти в джерелівський народ. Та це, крім іншого, треба ще й до первісної мнігійця повертатися, встид і сором ганьба, як колись верещали на мітингах за Україну, її волю і т.д. А добре було б створити тут спочатку в Джерелеві, потім у Чернімцях, а далі по всій Україні рух, який охоплював би найширші верстви населення. На основі простої, але привабливої двоєдинної ідеї. З одного боку, за соціальну справедливість з іншого за національну гідність. <кхм> Націонал Соціалістична партія виходить. Ще трохи є нездаб. Вороги будуть клівітать, що Григорій Маузер схиляється перед Адольфом Гітлером. З одного боку, це кепсько, а з іншого, це може бути блискучою провокацією, від якої до справжньої. А не дутої популярності один крок. Якщо так, то й партійний прапор треба справити відповідний Червоний із Чорним тризубом у білому крузі. Хм, тоді виникне тема Едіка Лімонова з його надзболами. Хай. Додаткова провокація. Можна піти далі, і на установчий з'їзд, а його ми проведемо тут, у джерелеві запросити видатного політика і знаного письменника, лідера російської НБП Едуарда Веніаміновича Лімонова Савенка, лише попросити, аби він виступав українською мовою. Пан Едуард зрозуміє і зробить це. Задля любові до мистецтва можливого і неможливого теж. І тоді хай знають гади, Після нетривалих, але напружених роздумів Григорій плюнув на свій балканський гонор і вирішив діяти. Те, що попервах його партія складатиметься з нього одного, Григорія не бентежило. Він трохи знав історію політичних партій і рухів у цьому краї. У міжвоєнний період тут діяло кілька українських партій. Серед них найвпливовішою вважалася Українська національна партія. Вона висунула гасло Один національний табір, Один Національний фронт і паралельно з німецькою громадою та іншими нацменшинами краю, як могла протистояла румунізації української буковини. Надалі УНП представляла українців краю на конгресах національних меншин Європи. В умовах повоєнної після першої світової розрухи, коли часом не було навіть що їсти, підвелася так звана Інтернаціональна соціал-демократична партія Буковини, яка загравала з робітництвом і організовувала страйки. Як водиться у лівих, своїх головних ворогів боковинські соціал-демократи – вбачали не стільки в буржуазних партіях, скільки в українських більшовиках. Більшовизм, оновлений у комуністичну партію Буковини, філію комуністичної партії більшовиків України, вони вважали течією ворожою до соціалізму. Спекуляції буковинських комуністів, натязі буковинців до братів-українців з Великої України, Крім соціал-демократів, розвінчували ще й націонал-ліберали. Зокрема, доктор Володимир Залазецький, виступаючи 3 січня 1929 року в Румунському Сенаті, сказав дослівно, «Доки на Великій Україні панують більшовики, то їх природним противником є національно свідомий в господарських справах антикомуністичний українець, для котрого Буковина могла би творити кадри інтелігенції, коли б Румунія дала нам назад наші школи. А ті кількасот голосів, 05 на виборах до парламенту, що впали по наших селах на селянсько робітничий бльок, треба приписувати тому, що комуністичні вояки Виступали перед народом у двох овечих шкірах, як українці і як соціал-демократи, а не як інтернаціональні комуністи. З часом комуністичні вовки остаточно втратили вплив серед населення краю. У донесенні консульства Республіки Польща у Чернівцях